Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu alə əşref-ül-ənbiya vəl-mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi ecma'in əmə bəhd Bugünkü mövzumuz İnsanın öz əməline görə Dünyanı isteməsidir Yəni, öz əməlinə görə, etdiyi əmələ görə dünyanı istəyir və bunun şirk olması barəsindədir. Bu fəsil zahirdə elə görünür ki, ondan öncəki fəsillə eynidir. Çünki əvvəlki fəsildə də söhbət riyadan gedirdi. Riyada da insan zahirən birə götürsək, öz əməlində dünya istəyir, özünü insanlara göstərmək istəyir. Bu fəsildə isə xüsusiləşdirir ki, öz əməlində, etdiyə əməldə dünyanı qəst edir. Zahirdə bir-birini oxşayır. Lakin əslində qalsa, bunların heç bir oxşarlığı yoxdur. Birinci fəsil, riya, ona aiddir ki, o, öz ibadətində maddi bir şey istəmir. Özünü sadəcə olaraq insanlara göstərmək istəyir. Lakin bu fəsildə isə onu göstərir ki, Öz etdiyi ibadəti ilə Dünya malı istəyir Maddi bir şey istəyir bir maddi. Məsələn Misal göstərmək olar buna Müəzzindir azan verir Maaş üçün Maaşa görə ki Bu maaş alacaqdır Maaşı verməyəndə azanı kəsir Allah rüzası üçün etmir bunu Lakin Allah rüzası üçün edərsə Və əlavə də ona pul verərlərsə, artıq bu dünya malı istəmir. Və ya ibadətində məsələn, elm öyrənir vəzifə üçün bu dünyada hansı bir vəzifəyə çatsın və ya diplom almaq üçün gedir Ərəb ölkəsində, məsələn, dini universitetdə şəriət elmi öyrənir ki, nədir? Bu diplom alsın ki, gəlib hardasa işləyə bilsin. Diplom üçün öyrənir. Allah rizası üçün öyrənmir. Və ya Allaha ibarət edir ki, Allah subhanətə alə onu sağlam etsin. Sağlamlıqdır. Namaz, məsələn, qılır ki, namaz sağlamlıqdır. Və bu budur şeylər. Bu, göz əməlində dünyanı istəyir. Bugünkü mövzu demək olar ki, o barədə olacaqdır. Müəllif bu barədə Əyə getirib, Hud suresinin 15-16. ayəsidir. Allah subhanehu ve teâlə buyurur şü, مَنْ كَانَ يُر۪يدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَز۪ينَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ ف۪يهَا Kim bu dünyanı ve onun berbezəyini isteyərse, onun berbezəyini isteyərse, biz ona emellerinin evəzini ilə bu dünyada veririk. Ona əməllərin əvəzini ilə bu dünyada verərik. Əməllərinin əvəzini dedikdə, bu, bu ayədə söhbət kafirlərdən gedir ki, Allah əsbələ buyurur ki, kafirlərin əməllərinin əvəzini bu dünyada verəcəkdir. Ahirətdə isə onların payı yoxdur. Allah əhqaf surəsinin 20-ci ayəsində buyurur, Və yomə yuradu ləzina kəfəru alən nəri əzhəbtum təyyibətikum fi həyətikim uddunyə və istəmtəətum bihə Allah s.ə.v. buyurur şu kafir olanlar cəhənnə oduna göstərəcəkləri gün deyiləcəkdir onlara kafirlər cəhənnə moduna göstərəcəkləri gün onlara deyiləcəkdir siz dünya həyatınızda bütün nimətləri görüb daddınız və onlardan ləzzət aldınız. Bugün isə yeryüzündə nahaq yerə təkəbbür göstərdiyinizə və fasiqlərdən olduğunuza görə həqiqətən əzabla əzablancaqsınız. Və bu ayə onu göstərir ki, kafirləri Allah subhanət hələ bu dünyada verir, axirətdə isə heç nə vermir. Həmçin Allah subhanət hələ buyurdu ki, bu dünyanın bərbəzəyini istəyərsə və başqa bir ayədə də Allah subhanət hələ bu dünyanın bərbəzəyini göstərmişdir ki, nədir? Allah subhanət hələ buyurur ki, Züyinə linnəsi hübbü şəhəvəti minəl nisəi, vəl-beninə vəl-qanatirilmukantaratı minəl zəhəbi vəl-fiddati vəl-khaylilmusevvəmeti vəl-ən'ami vəl-hərsi zəlikə mətəu l-həyəti d Qadınlar, uşaqlar, qızıl cümüş yığınları, yaxşı cins atlar, malqara və əkin yerləri kimi nəfsin istediyi şeylər, insanlara gözəl göstərildi. Yəni, bu şeylər dünyanın fərbəzəyidir. Və kim bu şeylər üçün çalışarsa, Allah subhanət hələ buyurur ki, Nuvaffi iləyhim əmələhum fiyhə. Biz ona əməllərinin əbəzini elə dünyada verərik. Sonra uza Allah buyurur şu Və hum fiyhə lə yubxəsun. Onların dünyadakı mükafatları isə əsla azaldılmaz ən layiqincə onlara mükafat verlər. Ulaika leysalahu fil axirati illa nar. Onlar o şəxslərdir ki, onların axirətdə heç bir payı yoxdur və habita ma sana'u fiha. onların dünyada etdiyi aməllər puç oldu və batilun ma kanu ya'malun. Və etdikləri aməldə, də, də heçə çıxdı. Və bu ayə onu göstərir ki, kim dünya malı üçün nə bir əməl edərsə, Allah s.ə. onun əvəzini bu dünyada verər. Və onlar heç də bu etdiyi əməllərinin əvəzini azlıqla almazlar. Yəni, kamil alarlar. Və ahirətdə isə onların heç bir payı yoxdur. Bütün əməlləri batil olur. Bu ayə elə bəyək, qeyd etdiyimiz Hud sürəsinin 15-16-cı ayəsidir. Yəni, bu bu ayənin davamı idi. Və ona görə də Ömər anhu bir gün Peyğəmbər s.ə.v. görür ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ləm, uzanıb həsirin üstünə və həsirdən qalxdıqda görür ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi həsir iz salıb. Yəni, o narahat yatırdı ki, həsir onun çiyinə iz salıb. Və Ömər rəziyallahu anh ağlayır bunu ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Peyğəmbər sallallahu soruşur ki, "Ey Ömər, nə üçün ağlayırsan?" Ömər rəziyallahu anh ki, ya Rasulullah." Vaxt deyir Kisra, Qisar, yəni Fars patişahları, patişahlar, Rum, İmperiyası, bun patişahlar, gör necə nice nimət içində yaşayırlar, kev içində yaşayırlar. Sən buna daha layıksən onlardan. Sən daha layıksən, sən Allahın ilçisən. Daha layıksən buna. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhissəlləm buyurur ki, Ulaikə qavmun ucilətləhum tayyibətuhum. Onlar elə qövmlərdir ki, Onların neymətləri tezləşdirib bu dünyada verilibdir. Allah subhanətə alə onların neymətini, etdiyəm əməllərin neymətini bu dünyada veribdi. Yəni ki, axirətdə isə onların heç bir payı yoxdur. Hədsiyi bu xarələt etmişdir. Və sonra başqa bir bu ayə oxşar ayə, Allah subhanətə alə Isra surəsinin 18-ci ayəsində buyurur ki, Mən kənə yuridil acilətə, accəlnə ləhu fiyhə mənəşəhu. Limən nuridu. Kim fani dünyanı istərsə, ilədiyimiz şəxsə, istədiyimiz neməti orada tezliklə verərik. Yəni, bir istədiyimiz şəxsə, istədiyimiz neməti orada verərik. Əgər e kim onu istəyərsə bu dünyada? Sonra buyurucu, Sümmə cealnə ja ləhu cəhənnəmə yəsləhə məzmûmən mədxurə. Sonra isə ahirətdə cəhənnəmi ona məsqən edərik. O cəhənnəmə qınanılmış və qovulmuş bir vəziyyətdə daxil olar. Yəni, Allahın rəhmətindən qovulmuş bir vəziyyətdə daxil olar. Baxın, bu dünyanı istəyir, Allah subhanətə alə bu dünyanı verir, və ahirətdə isə cəhənnəmə vasil olur. Və bu ayədə bəzi faydalar var. Onlardan ən əsas fayda da odur ki, kim qeyd etdi ki, bu dünyanı istəyərsə, onunla ahirətdə payı yoxdur. Və Şeyh Hüseymin də qeyd edir ki, o şəxslər var ki, Quran oxuyurlar, ölü üçün, Quran oxuyurlar. Baxın, o hansı niyyətlə oxuyur bunu? Əlbəttə ki, dünya malı üçün oxuyur. Havayı oxuyar onu? Yox, xeyir, dünya malı üçün oxuyur bunu. Və deməli, həmin şəxslərin ahirətdə heç bir payı yoxdur. Bu, birinci fayda. İkinci fayda, əgər onu dünya malı üçün oxuyursa, o savab qazanırmı? Əlbəttə ki, nə? Yox. Bəs onda hansı savabı ölü üçün bağışlayır o? Hansı savabı bağışlayır? Baxın, adi insan bunu fikirəkdə çox yaxşı başa düşər. Deməli, o Quran oxumağın Heç bir faydası yoxdur ölü üçün. Bu da ikinci fayda. E, alimlər bu ayənin nazil olması barəsində ixtilaf ediblər ki, bu ayə kimlər barəsində nazil olub? Bəziləri qeyd edirlər ki, bu ayə kafirlər barəsində nazil olub. Çünki elə kafirdir bu dünya malını istəyən. Mövmün əslində qalsa axirət istəyir. Bəziləri də qeyd edirlər ki, bu ayə riyakarlar üçün nazir olubdur ki, onlar öz əmərlərində dünyanı istəyirlər. Bəziləri də qeyd edirlər ki, o şəxslərə aiddir ki, bu ümumiyyətlə kim öz əməlində hər hansı bir mal istəyərsə, Allaha etdiyi ibadətdə dünya malını istəyərsə. Və əsas doğru rey də birinci reydir ki, bu ayə kafirlərə aiddir ki, onlar etdikləri əmərlərdə dünya çünə çalışırlar. Çünki Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ulaika leysalhum fil axirati illan nar." Onlara axirətdə oddan başqa heç nə yoxdur. Ondan başqa heç nə yoxdur. Bu da kəfirlərdir ki, onların yeri əbədi cəhənnəmdir, yalnız oddur. Sonra müəllif başqa bir hədis rivayet edir və bu hədisi Buxari rivayet etmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədistə buyurur şu, Tə isə abdull-dinəri, tə isə abdull-dirhəmi, tə isə abdull-xamisati, tə isə abdull Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur şu, dinarın qulu həlak oldu. Dinar. Dinar puldu. Dirhəmin qulu həlak oldu. Və sonra buyurur şu, gözəl ceyimin kulu həlak oldu. Və sonra dördüncü şəxslər barəsində buyururşu: "yumşaq yataq, gözəl yataq bunun sahibi həlak oldu." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və radiya və in lam yu'ta saqita." Ona verildikdə bu şeylər Allah tərəfindən razı qalar, sevinər ki mənə verir Allah Subhanahu Verilmədikdə isə qəzəblənər. Bax, bu insanlar barasında Peyğəmbər s.ə.v. bu üçün onlar həlaç oldu. Bu dörd sünik insanlar. Verilmədikdə qəzəblənər. Deyər ki, nə üçün Allah filan kəsə verir, mənə vermir. Verildikdə isə Allah s.ə.v. neymət verdikdə isə razı qalar. Bunlar nayınçor Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. hədisə davam edərək buyurur ki, Tə isə və nə və izə şiikə fələn tə qaşa. Peyğəmbər sahəsən ki, məhv olsun o, o, şəxslər. Və onun işi düz gətirməsin, həm ki, tərs gətirsin. Bu cür şəxslərin işi daimə tərs gətirsin. Və onların, hər ki mənəsi budur ki, onlara diçan battıqda, görüm, onu çıxarda bilməsinlər. Yəni, əziyyətə düşdükdə, çətinliyə düşdükdə heç o çətinlikdən çıxa bilməsinlər heç. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v yenə davam edərək buyurur ki, Tuba li'abdin əxizi bi'inəni fərasihi fi səbililləhi. Əşəsə rəqsuhu muqbərratən qadəməhu. Sası dağılmış və ayaqları toz torpaq içində öz atının üzəngisindən tutaraq Allah yolunda vuruşan qul Nə gözəldir. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. birinci onun aşağı sifətlərini qeyd etdi. Toz torpaq içindədir. Saçı dağılmışdır və öz atının üzəngisindən tub, Allah yolunda döyüşür. Və bu, bu nə gözəl insandır. Birinci insanlara buyurdu ki, Peyğəmbər s.ə.v. pulun quludur. Pul üçün. Dünya malı fikirləşir. Bu, şə, bu cür şəxs isə artıq dünyanı fikirləşmir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, "İn kənə fi hirasati, kənə fil hirasati. Və in kənə Bu cür şəxslər Allah yolunda bu cür döyüşən şəxslər, əgər onları qoşunun arxasına qoysan, yer arxasında da durar. Yəni layiqincə onu qoruyar. Önə qoysan, ön tərəfdə getsin, önündə də durar və layiqincə qoruyar. Ən istəzənə ləm yəzən lehu on icazə istəsə kimdən nəsə izn istəsə heç ona izin də verilməz yəni insanlar arasında adi bir şəxsdir heç insanlar ona heçnə baxırlar ona nəyisə bir izin istəsə ki bunu icazə ola insanlar heç ona izin verməz saymazlar onu və en şəfa ləm yəşəfə əgər kiməs yandaysa olmaz olmazdsa ona da şəfaətçi olmazlar Yəni buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v, gör necə adi insandır, heç kimi ona məhəl vermir, lakin Allah yanında necə gözəl bəndədir, Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Və həqiqətən də Allah yolunda döyüş, döyüş etmək, cihad etmək İslamın ən ucaq məqamıdır və bu yola da hər bir şəxs səbredə bilmir, hər bir şəxs bu yolda səbredib dözə bilmir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. xüsusən bu şəxsləri buyurdu. Bu şəxsləri o cür birinci qeyd etdi şəxslərlə müqayisə etdi. Bu hədisdə sanki insanları iki qismə böldü. Birinci qism insanlar o şəxslərdir ki, onların məqsədləri yalnız dünyadır. Puldur, geyimdir, bu cür şeylərdir. İkinci sinif insanları isə buyurdu ki, onların məqsədi yalnız Allah üçündür. Allahın İslamını dinini yaymaqdır. Yalnız Allah din mə onların məqsədi. Sonra görək Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hədislərindən birində buyurur ki: rasul əmri əl i̇slam Bütün işlərin başında İslamdır. Yəni hər şeydən öndə gələn İslamdır. Birinci İslam olmalıdır. "Və amuduhu s və onun da birəyi, əsası namazdır. Baxın, İslamın əsası Namazdır. Genəl namaz yoxsa, İslam yoxdur onda. Və sonra buyurdu ki, Peyğəmbər s.ə.v Və zirvətə sənəmihi əl-cihəd. Onun ən uca məqamı isə cihaddır. Baxın, dağın ən uca yeri, hamıya məlum, kim çıxa bilər ora? Yəni, az bir qisim insanlar ora çıxa bilərlər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v bunu cihadı Ən yuca, zirvə adlandır Çünki hər bir şəxs Allah yolunu səbredib döyüşə bilmir. Bu hədistə yenə bəz faydalar var. E, faydalardan biri də odur ki, Peyğəmbər səlləm bu hədistə insanları iki qismə böldü. Bir, birinci qism insanlar o şəxslərdir ki, yalnız məqsədi dünyadır. İkinci qism insanlar isə məqsədi Allahdır ki, Allah ahirət onların əvəzini versin. Və sonra faydalardan bir də odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. birinci sinif insanlar üçün bəddua etdi. Dedi ki, görüm, onların işi həmişə təs gətirsin. Yalnız məqsədi dünya olan şəxslərin. Bu fəsil barəsində bu qədər inşallah. Keçək ikinci fəsilə, bu fəsil də qısa bir fəsildir. Və bu fəslin adı belədir ki, Mən ata l-uləməə vəl-umərəə fi təhrini mə həlləlləhu və təhlil mə harramahu və qad ittəkhəzəhum Kim Allahın halal etdiyini haram etməkdə və haram etdiyini də halal etməkdə alimlərə və başçılara təbi olarsa, artıq onları özünə tanrı seçmiş olar. Kim? Kim? Yenə qeyd edirəm, Allahın halal etdiyini haram etməkdə və haram etdiyini də halal etməkdə alimlərə və başçılara tabi olarsa, onları tanrı qəbul etmiş olar özünə. Və bu fəsli müəllif şərt qoydu, şərtdir. kim belə edərsə. Deməli, bu cür edənlərdir yalnız onları özlərinə tanrı qəbul edənlər. Çünki Peyğəm Allah Subhanətə Aləyə Quran kəndə buyurur ki, Ya eyhu zalzina amanu ati'u Allaha wa ati'u Ey iman gətirənlər, Allah'a tabi olun, taət edin. Peyğəmbərə e itayət edin və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə. Baxın Allah Subhanahu özünü dedikdə dedi, işte, dedi itayət edin kəlməsini ifadə etdi. Peyğəmbər dedi "Buyurdu ki, itaat edin. İxtiyar sahiblərini isə dedikdə, deməli itaat edin." və dedi, "və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə." Və bu ayə onu göstərir ki, Allahın bütün dediklərinə itaat etmək vacibdir. Həminsinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi bütün dediklərinə itaat etmək vazibdir. İxtiyar sahiblərinin isə, yəni alimlərin, başçıların, bu cür şəxslərə isə Yalnız Allaha itayət olunan şeylərdə itayət etmək vacibdir. Asi olan şeylərdə isə itayət olunmur. Ona görə Allah Subhanət Ali burada itayət sözünü qeyd demədi. Bu ayə Nisa surəsinin 59-cu ayəsidir. Bu fəsildə müəllif İbn Abbasdan rəvayət gətirir, İbn Abbasın sözünü gətirir. İbn Abbas radiyyəli anhü, Sahabələ buyurur ki: "Yushi ku an tunzila alaykum hijaratun min Qorxuram ki, sizin başınıza göydən daş yağsın. Qorxuram ki, sizin başınıza göydən daş yağsın. Əqulu qalə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm və təqulun qala Əbu Bəkir və Ömər. Məndiyən peyğəmbər sallallahu əleyhi və belə deyib. Sizsə deyirsiz Əbu Bəkir, Ömər belə deyib. Vaqt sahabələr arasında ixtilaf düşür və bəzi sahabələr Ömərin və Əbubəkrin dediklərini götürürlər. İbn Abbas isə deyir ki, mən Peyğəmbər s.ə.v dediyimi deyirəm. Ki, Peyğəmbər s.ə.v belə deyir. Və İbn Abbas deyir ki, qorxuram sizin üzərinizdə daş yağar. Daş yağmaq da həqiqətdir. Çünki Allah s.ə.v bəzi gövmlərinin üzərində daş yağdırıb. Fil surəsində baxsaq, bunu görərsiz Əbu Rahar öz dəstəsi ilə kəbənin dağıtma gəldikdə, Allah subhanələlə onların üzərinə əbabil quşların vasitəsilə daş yağıdırdı göydən. Və həmçin Lut Peyğəmbərin qövmü, onlarda fahişəliyi o qədər artmışdır ki, Allah subhanələlə onların üzərinə daş yağıdırdı. Lutun ailəsindən başqa. Əgər İbn Abbas bunu sahabələr üçün deyirsə, ki, sahabələr Peyğəmbəl s.ə.v. sözünü tərk edib, Əbu Bəkir Ömərin sözünü götürürlər. Baxın, ən Peyğəmbər sallallahu əleyhi sonda ən əcizəl insanlar Əbu Bəkir və Ömərdir. Əgər Peyğəmbər sallallahu sözü dura-dura Əbu Bəkirin, Ömərin sözünü götürürlərsə, o vaxt qorxur ki, onların üzərinə daş yağar. Görün adi insanlar olduqda onda necə? Əgər hər hansı bir şəxsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sözü deyildikdə, o desə ki, mənim şeyxim belə deyir, Mən filan kitabda belə görmüşəm. Artıq onda necə olar? Görür müsəlmanların, insanların vəziyyəti onda necə olar? Allah həlbəttə ki, onda onlara bəla göndərir. Əbubəkir, Ömər o şəxsləri idi ki, Peyğəmbər s.ə.v. onlar barəsində görür nə demişdi? Quyurur şəhədislərindən birində, Müslüm rəvayət edir. Yutiyu Əbəkir əbə və Ömər yurşidu. Əgər Əbubəkirə, Ömərə və tabi olsanız, doğru yaya yönəlmiş olarız. Başka bir hədiste də buyurur ki, İqtadu billəzəyine min bədi. Məndən sonra iki nəfərə təbi olun, Əbubəkir və Umar, Əbubəkrə və Ömərə. Bu hədisi də İmam Əhməd və başkaları deva etmişdir. Həmsinə Peyğəmbər sələləm buyurur ki, Aleykum bi sünneti və sünnetil qulafe-i rəşidinə l min bədi. Özümdən sonra mənim sünnəmə və rəşidi xəlifələrimin olun onların yolundan onların yolu ilə gedin. Temessəqu biha və addu alayha bin nawajizə. Ondan möhkəm yapışın, hətta arxa azı dişlərinizlə yapışın. Möhkəm tutunun onlardan. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu cür şəxslər üçün belə hədislər demişdir. Acəb, Peyğəmbər sallallahu sözü, sözü ilə Əbu Bəkr Ömərin sözü qarşı-qarşıya gələrsə Peyğəmbər s.ə.v sözü önə çəkilir. Ona görə əksər alimlər öz kitablarında yazmışlar ki, əgər mənim sözüm Peyğəmbər s.ə.v sözünə ziddirsə və hədis tapsaz ki, ziddir, onda mənim sözümü divara vurun, Peyğəmbər s.ə.v sözünü götürün. Sonra Əhməd ibn Həmbəl rəhməhullah, onun sözünü gətirir müəllif. O buyurur ki, Əcib tülikov min arafu l və sıhhətəhu Ilə Mən o şəxslərə təccüb edirəm ki, onlar hədisin isnadını bilirlər və onun səhih olduğunu bilirlər. Lakin hədisi götürmürlər, gedib Sufyanın sözünü götürürlər. Sufyan, sorry, bu da böyük alimlərdəndir. Lakin görün, Əhməd ibnəm həmbəl nə deyir? Mən o şəxslərə təccüb edirəm ki, hədisin isnadını bilirlər ki, bu səhihdir isnadı. Əslin özü də səhləkdir. Bunu bilə-bilə bunu tərk edib gedib kimin Sufiyanın sözünü götürürlər. Baxın deyir Allah Subhanahu Taala belə deyir. "Və yəhzirul-lezina an amrihi an tusibahum fitnetun aw yusibahum azabun alim." Allah Subhanahu Taala buyurur çu onun əmrinə qarşı çıxanlar, yəni peyğəmbər sallallahu əmrinə qarşı çıxanlar başlarına bir fitnə gəlməsindən və ya şiddətli bir əzab gəlməsindən çəkinsinlər. Peyğəmbər s.ə.v əmrinə qarşı çıxanlar çəkinsinlər ki, onların başına bir fitnə gələr və ya onları şiddətli bir əzab düşər ola bilər. Və Əhməd ibn Həmbəl bunu deyir. Əgər Peyğəmbər s.ə.v əmri sənə çatıbsa ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu əmr edir, və o əmri yerinə yetirmirlərsə, o qorşsun ki, onun başına fitnə gəlsin və ya şiddətli bir əzaba düzər olsun. Bu, Nur suresinin 63-cü ayəsidir. Və sonra Əbn Əhməd ibn Həmbəl buyurur ki, ətədriməl fitnətu bilirsiniz, fitnə nədir? Və deyir ki, əl fitnətu əşşirku. Fitnə şirkdir. Və bunu demək istəyir ki, əgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrinə müxalif olarsa qorxsunlar ki, şirkə girsinlər onlar. Şirk etmiş olarlar. Və ya onlara şiddətli bir əzab gələr. Və sonra müəllif Adib ibn Hatimin hadisini rəvayət edib vurur çu. Adib ibn Hatim rəvayət edir ki, mən eşitdim ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir gün bu ayəni oxudu. İttəxəzu əhbārəhum Və rühbənəhum ərbəbə min dün illəhi. Onlar, nəsranilər, yani Allahı qoyub, öz alimlərini və rahiblərini özlərinə tanrı qəbul etdilər. Və Məsihə ibnə Məryəmə və Məryəm oğlu Məsihə özlərinə tanrı qəbul etdilər. Və rəsmətə yinə buyurur ki, Və mən umiru illə liyağbudu iləhən onlar bir tanrıya, bir ilaha, ibadət olunmaları əmr olmuşdur onlara. Lə iləh illə hua Ondan başqa heç bir məbud yoxdur Allahdan başqa. Subhanehu amma yushirikun Allah ona şəriş qoşulanlardan parç və uzadır. Və Peyğəmbər s.a.v bu ayəni oxuduqdan sonra Adi ibn-i buyurur ki, bu ayəni oxuduqdan sonra bu Tevbə sürəsinin 31-ci ayəsidir. Bu ayəni oxuduqdan sonra mən dedim ona, yani Adi ibn-i hatin, inna lesna ne'buduhun, bizdir, onları ibadet etmir yaxı, nəsranlər, yani ahı onları ibadet etmirlər, alimlərə, öz rahiblerine ibadet etmirlər ahı, ve görəm, Peygamber sallalləm ne dedi, ki, aleyhsə, yuharrimunə mə əhallalləhu, fətuharrimunəhu, məyər onlar, Allahın halal etdiğini haram etmirlər mi? Yani o rahibler və onların alimləri Və siz də onu haram etmirsinizmə? Onlara itaəyət edib onu haram etmirsinizmə? وَيُحِلُّونَ مَا اْحَرَّمَ اللّٰهِ فَتُحِلُّونَهُ Və Allahın haram etdiyini onlar halal edirlər, siz də onu halal edirsiniz. Və o, Adi ibn-i buruş bəli, elədir. Və Peyğəmbər salsəyən buruş və tilkə ibadətuhun, elə onların ibadətləri elə budur. Çünki Allahı qoyub, onlara ibadət edirlər. Və bu hədistə bəzi faydalar var. Faydalardan biri odur ki, Peyğəmbər səhəm itayəti burada ibadət adlandırdı. Və həmçinin faydalardan biri odur ki, Allaha asi olan işlərdə məxluqa itayət olunmur. Allaha olan ibadətlərdə məxluqa itayət etmək olar. Məsələn, valideyn uşağa əmr edir ki, namaz qıl. Əgər valideynə itayət etsən, tabi olsan, Allaha ibadət etmiş olursan, Allahı ibadət edirsən. Lakin valideyn əmr etsə ki, namaz qılma, oruz tutma, artıq bu asi işdə Allah, Allah valideynə tabi olsan, ona valideynə ibadət etmiş olursan. Həmsinin alimlərə və ya başçılara şəriyyətə müxalif olan şeylərdə itayət etmək, onları özünə tanrı tutmaq deməkdir. Və sonra Şeyh Hüseymin burada alimlərə itaət edənləri və başlara itaat edən şəxsləri Allahın haram etdiyi şeylərdə, yəni Allahın haram etdiyi şeylərdə, yəni Allah'a asisi olan əməllərdə alimlərə və başlara etmə edən insanları üç qismə böldü. Üç qismə. Birinci qism o şəxslərdir ki, onlar İtayət edirlər, onların dedikləri ilə razıdırlar və onların dediklərini daha üstün tuturlar və Allahın hökmünü aşağı səviyyədə tuturlar. Birinci qüsim insanlar bu şəxslərdir. İtayət edir və itayət etdikdə ona itayət etdiyi əməli razılıqla qəbul edir, ürəkdən qəbul edir və onu daha üstün sayır və Allahın hökmünü heçinə sayır. Ona nifət edir. Bu cür insanlar kâfirdirlər və ikinci qisim insanlar tabi olan o şəxslərə, alimlərə tabi olan insanlar o şəxslərdir ki, onlar Allahın hökmü ilə razıdırlar. Onu qəbul edirlər və onlar təsdiq edirlər ki, Allahın hökmü daha layiqdir və bütün insanların yaxşı olması üçün Bu, daha münasibdir. Lakin öz nəfsinə görə, öz alına görə şeytana uyur və həmin şəxslərə tabi olur. Allaha asil olmaqda həmin bəndələrə tabi olur. Məsələn, hər hansı bir vəzifə üçün və bu cür şəxslər isə kafir deyillər, bunlar fasiq adlanırlar. Adi günah edən insanlar kimi insanlarla bunun heç bir fərqi yoxdur. Yəni asidirlər, dilər, fasiq adlanırlar. 3-cü şəxs insanlar isə cahilliklərin üzündən tabe olurlar onlara. Bilmirlər elimsiz olaraq öz alimlərinə tabe olurlar. Bilmirlər ki, alimlər ona dedikləri haramdır, qadağan olan əməllərdir. Belə fikirləşirlər ki, bu Allahın elə hökmü budur. Və bu sinif insanlar da öz özlüyündə 2 hissəyə bölünür. Birinci isə o şəxslərdir ki, onlar haqqı öyrənə bilərlər. Onlar üçün haqqı öyrənmək mümkündür. Və öyrənmirlər, birbaşa həmin şəxslərə tabi olurlar. Və bunlar təksirkar insanlar salır və günahkar insanlar salır. Etdiyə əmərlərə görə günah qazanmış olurlar. Çünki Allah subhanətə alə əmr edir ki, bilmədikdə el məhlindən sorsun. Və soruşmur, birbaşa tabi olur çox şəxana. İkinci isim şəxsləri isə onlardır ki, onlar ümumiyyətlə öyrənmək imkanı yoxdur. Elə bir alim də yoxdur ki, ondan öyrənsinlər ki, bu işdə tabi olmaq olar ya yox. Və bunlar da günahkar sayılmırlar. Çünki bilmədən və öyrənmək imkanı olmadan tabi olurlar. Və Şeyh Hüsemin sual verir ki, bəs nə üçün ikinci silik insanları biz təkvir etmirik? Ki, yəni, Allahın hükmü razıdırlar lakin öz ağlarına uyaraq tabi olmurlar və buyurur ki, əgər belə olsaydı onda görə bütün günah edən şəxsləri kafir sayardıq xırda günah edənləri və hədisdə olan faydalardan biri olur ki insanlar üç sinifə böldür burada ki, hansı sinif insanlardır və sonra Şeyh Hüsemin başqa bir hansı ki, indiki devirdə çox yayılıbdır, faydalı olan bir məsələni qeyd edir və bu da Allahın hökmü ilə hökm vermək barəsindədir. Allahın hökmü ilə, yəni Allahdan, Allahdan qeyrisinin hökmü ilə hökm vermək olar ya, yox bu barədə. Və bu cür hökm verənlər barəsində. Və bu barədə üç dənə ayə var, Allah subhanətə alə buyurur ki, وَمَنْ لَمْ يَحْقُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَا هُمُ الْكَفِرُونَ Kim Allah'ın nazil etdiyi ilə höçm verməzsə, onlar kafirdirlər. Maideh suresinin 44. ayəsi. Sonra Maideh suresinin 45. ayəsində, yine Allah subhanət hələ buyurur <gülüyor> ki, وَمَنْ لَمْ يَحْقُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ Kim Allah'ın nazil etdiyi ilə, hökm verməzsə, onlar zalımdırlar. Yenə Maidə Sürəsinin 47-ci ayəsində Allah S.ə.və buyurur ki, Və mən ləm yəhkun bimə ənzələlləhu fəuləikə humul fəsikun. Kim Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməzsə, onlar fəsikdirlər. Və Şeyx Səyimin qeyd edir ki, burada Allah S.ə.və hökm verənləri üç sinifə böldü. Və alimlər bu barədə ixtilaf edirlər. Bəz alimlər deyirlər ki, elə bu üç vəsf, bir şəxsin vəsfidir. Yəni, kim hökm verməzsə, Allahın hökmü ilə həm o kafirdir, həm fasiqdir, həm də zalimdir. Çünki Allah subhanət hələ Qurayn kələmdə buyurur ki, وَالْكَفِرُونَ هُمُ الزَّالِمُونَ Kafirlər elə zalimdırlar. Və fasiqlər barəsində də buyurur ki, اَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَهُمُ النَّارُ fasiklik edənlərə gəlincə onların yeri cəhənnəmdir. Yəni, küfr edənlər, inkar edənlərə gəlincə onların yeri cəhənnəmdir. Bu, birinci sinif alimlər. Və ikinci qrup alimlər isə deyirlər ki, bu üç insanın hər ayrı arlıqda, hər bir insanın öz özlüyündə özünün vəsfidir. Yəni, hökmə görə onun Allahın nazi etdiyi ilə hökm verib-verməməsinə görə insanlar üç sinifə bölünürlər. İnsanların özləri üç sinifə bölünürlər. Və əsas doğru rəyd elə budur və bunlara izahat verir şeyox, zəyimin. Və edir ki, nə vaxt insan Allahın hökmü ilə hökm verməzsə nə vaxt kafir olur? Və 3 halda bu cür insanlar kafir salırlar. Əgər Allahın hökmündən Qeyri hökmlə hökm verməyi caiz görərsə, artıq caiz görərsə, bunu ki, caizdir, başqa şeylə hökm vermək, artıq bu halda bu, kafir sayılır. Ümumi deyil, kafir sayılır. Çünki Allah subhanətələ buyurur ki, Əfə xokməl cəhiliyyət yəbğun, siz cahiliyyə hökmümü mü istəyirsiniz? Və cahiliyyə hökmü də İslamdan öncəki hökmləri idi. İkinci sinif insanlar isə kim? Allahdan qeyrisin hökmünü daha üstün sayarsa, daha üstün sayır ki, bu daha üstündür. Və bu sinif insanlar yenə kafir sayılır. Çünki Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Və men ehsanu min Allah hukman liqawmin yuqinoon." Yəni, kimə iman gətirən bir qovm üçün Allahdan daha yaxşı hökm verən kim ola bilər? Ən yaxşı hökm Allahın hökmüdür, yəni. Yani. Yani Allahdan qeyrisin hökmünü daha üstün sayarsa, bu da kafirdir. Üçüncü cü Maida surəsinin ayəsi. 3-cü sinif insanlar isə ikisini də eyni sayır. İkisi də eynidir. Allahın hökmü ilə Allahdan başqa birisinin hökmü eynidir. Bu dir şəxs, bunlar da bunları da kafir sayır ki, yoxsa buyurur. Və hansı laz zalım sayılır? Hansı şəxslər zalım sayılır? Yəni 2 ayə onlara tətbiq olunur. Və o şəxslər zalım sayılır ki, Birinci, onlar etiqad edirlər ki, Allahın hökmü daha yaxşıdır və bütün insanlar üçün bunu tətbiq eləmək daha yaxşı olardı və bu vacibdir Allahın hökmü Lakin, hökm verdiyi şəxsə ondan xoşu gəlmədiyi üçün ona nifrət etdiyi üçün Allahın hökmü ilə hökm vermiş Məsələn, xütuaqçı iki nəfər gəlib onun yanına Müvasi edirlər ki Allah'ın hükmü ilə hükm versin. Birindən xoşu gəlmir, nifret edir. Və bu hükmü ilə edir ki nifrət ettiği şəxs bu da Məsələn Mesələn tutakçı bir nəfər gəlir iddia edir ki torpaq mənimdir. İkinci şəxsə deyir ki yok mənimdir. Peygamber sallallahu sallallahu aleyhəm buyurur şədistə لَوْ يُعْتَ النَّاسِ بِدَعَوَاهُمْ لَدَّعَ رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ əgər insanlara iddia etdiklərinə görə verilsəydi hər şey onda deyir bəzi kişilər insanların mallarını və qanlarını iddia edərdilər baxın peyğəmbərəsə nə deyir onda deyir həm də birinin malını iddia edər, o mənimdir və qanını iddia edər onu öldürmək lazımdır və lakin el beynatu alal mudda'a lakin iddia edən şəxs Dəlil gətirir, sübut gətirir və l-yəminu alə mən ənkaram. <gülüyor> və kim ki, inkar edir, iddia eləyən deyil, o da andici sadəcə olaraq. Və əgər hər hansı bir şəxs bu cür hökmlə gələrsə, o qazın hökmlə və bu hökmü tətbiq eləməzsə, xoşu gəlmədiyi üçün, nifət etdiyi üçün artıq bu həmin şəxsə, xoşu gəlməli şəxsə zülm etmiş olur. Şeyxəmin buyurur ki, zalım bu cür şəxslərdir. Allahın hökmü ilə hökm vermədi və zalım oldu. Üçüncü sinif insanlar o insanlardır ki, öz nəfsinin istəklərinə uyaraq Allahın hökmü ilə vermir, Allahdan qeyrsin hökmü ilə hökm verir, lakin etiqad edir ki, Allahın hökmü daha layiqlidir. Eytiqat edir ki, Allahın hökmü daha layiqlidir. Öz nəfsinə uyaraq, öz istəyinə uyaraq Allahın hökmü ilə hökm vermir. Və buna da misal gətirir ki, məsələn, ki, birinə rüşvət təklif olunur və rüşvəti götürür və məsələni rüşvət verən şəxsin xeyrinə həll edir. Uydu dünya malını öz nəfsinə, öz istəyinə uydu, pula uydu. Və bu cüzdə şəxslər fasiqdir. Və öz qovmudur, ona Allahın hükmü tətbiq etmir. Və bu, öz ağlına, nəfsinə uydu. Bu cüzdə şəxslər fasiqdirlər. Lakin, Şəhq Səmin qeyd edir ki, ola bilsin ki, bunların hamısında da üzürlü səbəblər də ola bilər. Nə üçün? Allahın hükmü ilə hükm vermədi. Və qeyd edir ki, ümumiyyətlə, təkvir etməkdə, kafir deməkdə, bəzi insanlar tələsirlər və başlayırlar hər bir şəxsə kafir deməyə. Və düşünmürlər ki, Peyğəmbər s.ə.v hədisi var. Əgər kim öz qardaşına kafir deyərsə, ya bir müsəlmanı kafir deyərsə, əgər o kafir olmazsa, o onun özünə qayıdır. Onda özü kafir olur. Və Bilmirlər ki, onlar o cür şəxslər bilmirlər ki, təkvirin, küfür deməyin şərtləri vardır, hökmləri vardır və fikirləşmirlər ki, kafir delikdə işte, kiməsə onun malı halal sayılır və qanı halal sayılır. Bu cür şeyləri düşünmədən birbaşa küfür hekim verirlər və düşünmirlər ki, təkvirin ümumiyyətlə şərtləri vardır və ya ümumi və xüsusi hökmlər vardır və ümumi verildikdə onu xüsusi şəxsə necə tətbiq olunur? Bu cür şərtləri bilmədən cahilliklər üzründən başlayırlar onu bunu təkvir etməyə və qeyd edir ki, üniyyətlə təkvir etmək üçün iki böyük şərt var. Birinci şərt odur ki, yəni küfür, kafir demək üçün hər hansı bir şəxsə iki böyük şərt var. Birinci şərt odur ki, sübut olunsun ki, onun etdiyi əməl küfür əməlidir. Birinci şərt odur. Yəqinliklə bilərsən ki, onun etdiyi əməl küfür əməlidir. İkinci şərt odur ki, bunu xüsusi bir şəxsə tətbiq edəsən. Və xüsusi bir şəxsə tətbiq etmək üçün də dörd dənə şərt var. Baxın, görünəcə şərtlər var. Bu dördü şərtləri bilmədən başı ilə bir-birinə kafir deməyə. Şərtlər Bunlardır. Birinci şərt o şərtdir ki, həddi buluğa çatmış şəxs olsun və ağlı başında olan şəxs olsun. Əgər, əgər uşaq küfür söz deyirsə, küfür edirsə və dəli edirsə, küfür edirsə, ona kafir deyilmir. Çünki həddi buluğa çatmıyıb. Və ağlı başında deyil. Və Peygamber s.ə.v həçlərində buyurur ki, üç nəfər şəxsdən qələm qaldırılıb. Uşaqdır, həddi buluğa çatana qədər, yatandır aylana qədər və dəlidir, ağlı başına gəlinə qədər ağlanarsa. Deməli, birinci şərt odur ki, xüsusi bir şəxsə tətbiq etmək üçün birinci şərt odur ki, bu həddi buluğa çatmış və ağlı başında olan şəxs olsun. Əgər birinci şərt varsa, o biri şərtləri axtarırıq. Üçün, ikinci, üçüncü və dördüncü şərtləri. Və ikinci şərtdə odur ki, onun etdiyi küfr onun öz ixtiyarı ilə olsun. olsun. Öz ixtiyarı, öz istəyi edir bunu. Ya o nə o məcbur olunsun buna, nə də təsadüfən çaşıb etməsin. Yəni o özü öz istəyi ilə bu küfrü etsin. Çünki Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Mən kəfərə billahi min ba'di imanihi illə man ukriha." Və qalbuhu mutmainnum bil imən Kim iman gətirdikdən sonra küfür edərsə Ona əzab gözləyir İllə mən uqrihə və qalbuhu mutmainnum bil imən O çəxsdən başqa ki O məcbur edilir ona Lakin qəlbi isə imanla doludur Deməl ki, kim məcbur edilərsə Əgər bu öz ixtiyarla olmazsa Artıq ona kafir deyilmir Məsələ Ammar ibn Yasir Məcbur olunur ona, o şirç qoşurur Allaha, lakin Allah Subhanallah bu ayənin azı dedir ki, qəlbində iman varsa, o artıq kafir sayılmır. Bu, Nəhl surəsinin 106-cı ayəsidir. Sonra üçüncü şərt, yenə buna bir dəndə dəlil var, məşhur hədistir, bir nəfər olur, öz dəvəsini itirir, minini itirir. Və fikirləşir ki, səhradır. Dəvə yoxdursa, bütün yemək içmək onun belindədir. Getdik, söhbət salam. Heçə gedə bilməyəcək ölümü, bunun öləcəkdir. Və uzanıb, öz ölümünü gözləyir. Artıq heçə gedə bilmək istəyir. Və bir də yatır, ailanda görür ki, dəvəsi başının üstündədir. Baxın, sevindiyindən gör nə deyir? Allaha dua edir ki, Allahümmə, əntə abdi və ənə rabbukə. Ey Allahım, mən sənin Rəbbinəm, sənsən mənim qulumsam. Sevinir. Sevinib çaşır. Sevindiyindən çaşır. Fə bu halda, yəni öz ixtiyarı olmadan elədi bunu. Buna kafir deyilmir. Bu, ikinci şərt. Üçüncü şərt də odur ki, ona hüccət qaldırılsın. Ona çatdırılsın ki, bu əməl küfürdür. O bilsin onu, həyqəti bilsin. Və bunun da dəlilləri var. Üçüncü şərtə də dəlil var. Allah subhanətə alə Quran kəhəmdə buyurur ki Rusulə mübəşşirinə və munzirinə li əllə yəkuna linnəsi aləllahi hüccətun bədəl rusuli Biz peyğəmbərləri qorxudan və müjdə verən kimi göndərdik ki daha insanlar üçün peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı bir bahanə yeri qalmasın bir bahanə qalmasın ki mənə çatmadı bu deməli Hüccət qaldırılmalıdır. Ona çatmalıdır ki, bu etdiyin əməl, küfür əməlidir. Əgər çatmıyıbsa, onda buna kafir deyə bilmərik. Yəqinliklə bilsən ki, ona başa salınıbdır, onda deyə, bilm onda deyə bilərsin. Ək salda isə yox. Və həmsin başqa bir ailə bu, nisəl sürəlisinin 165-ci ayəsidir. Və başqa bir ailə də Allah subhanətlə buyurur ki, cəhənnəmə atıldıqsa insanlar hamısından soruşulacaqdır. Sizə Allahın əzabi ilə qorxudan gəlməmişdir mi? Onlar deyəcək ilə ki, bəli, gəlmişdir. Deməli, gəldikdən sonra Allah onları zəhənnəm atır. Allahın əzabi ilə qorxudan gəlməyibsə, onu başa salan olmayıbsa, o üzürlü sayılır. Sonra, başqa bir dəlil, buna yenə, bu barədə çox dəlillər var, İbn-i Teymiyyə, bu cürsə insanlar ən çox İbn-i Teymiyyədən dəlil gətirirlər. Vaçin İbn Teymiya onların əksinə söz və buyurur ki, "Mən kəlmə müminən billahi və rasulih mutlaqan kim ümiyyətlə Allaha və onun peyğəmbərinə iman gətirirsə, və ölüm yabluxu minəl ilmi mə yəbeyn lehu səwab və ona heç bir elm çatmayıbsa bu haramdır, bu halaldır." yani bu cür şeylər edərsə, fə innəhu la yuhkamu bi Ona kafir hökmü verilmir hətta təqom aləyhü hucja ta ona hucja satana qədər çatdırlana qədər ona kafir hökmü verilmir. Yəni İbn Qayyim rəhmehullah o fəta məcmul fəta və 12 523 524-cü səhifə. Yəni İbn Qayyim rəhnalah buyurur şə inəllah subhanəhu və təala la yuəzəb ahadan illə ba'da qiyamil hucja təaləyh. Allah subhanə təala Heç bir şəxsə ona hüccət satdırmadan əzab vermir. Baxın, İbn-i Qeyyim də bunu deyir. Kəməq qalət ayinə edə Allah subhanətə alə, Quran kəndə buyurur. Və öncə qeyd etdiyimiz Nisə surəsinin 165-ci ayəsini xatırladır. Və bu da Tarik-ül Hicrətəyin kitabı səhifə 413-də. Və baxın, deməli, üçüncü şərt, indi keçək dördüncü şərtə, Əllə yəkunə mütəəvvülən və yozmasın bunu. Etdiyi əməli yozmasın. Ki bu, mən bunu buna görə edirəm. Buna da misal getirmək olar. Muaz ibn-i Cəbəli, radiyallahu anhü, Yemenlə gələndə, gəldikdə Peyğəmbər s.ə.v. yanına, Peyğəmbər s.ə.v.ə səcdə edir. Baxın, Muaz ibn-i Cəbəl, Büyü sahabə, Peyğəmbər s.ə.v.ə səcdə edir. Küfr verən şəxslər bu görsə, darhal deyək, aha, kafirdir bu. Allahdan gerisinə səcdə etdi. Lakin görün, Peyğəmbər s.ə.v. hikmət nəfşir verir. Peyğəmbər s.ə.v. soruşur bundan, nə üçün belə edirsən bunu? Də o cavab verir ki, mən Yəməndə olanda gördüm ki, onlar öz başçılarına səcdə edirlər, başəyirlər. Mən də füqəşdim ki, sən daha layiqsin, sən bütün bəşəriyyətin başçısan. Və mən də sənə ona görə səcdə etdim. Yəni, bu Muazi ibn bunu yozur belə. Elə başa düşüb. Ona görə Peyğəmbər salısa, ona başa salır. Demək ki, sən, ki afir, sən Başa salır ki, əgər Allahdan qeyrisinə səcdə etmək olsaydı, mən əmr edərdim qadınlara öz ərrərinə səcdə edə bilər. Baxın, öz qadınlar öz ərrərinə səcdə edə bilər. Allahdan qeyrisinə səcdə etmək düzcün deyildir. A, beləcə başa səhər Peyğəmbər s.a.v. Bu da bu şərtlərin hamısına dəlil var. Deməli, hər hansı bir xüsusi bir şəxsə küfrəşmə vermək üçün bu şərtlərin hamısı olmalıdır ki, buna hökm verəsən. Və həmsinin ümumi hökm verilir insana. Məsələn, bunu edən şəxs kafirdir, bunu edən şəxs, məsələn, iman sahibidir. Wəladən inşallah subhanakəllah və bihamd və şəhidəənə iləhə illəhə lə təsəfərrəqə və tədli <gülüyor>